Algun dia en farem, no? Ah, oh, però s'han de preparar? Què és això de sortir a la babalà? Bé, bueno, és que tu aquí ens tens esclavitzats i no podem anar de vacances. Cada setmana tinc que estar aquí. Home, però arribarà un dia que acabarà la temporada. Quan dius que acaba la temporada? Acabarà... A la temporada acabarà el 19 de juliol. Per tant, encara ens queden uns dies, però no us penseu que deu més escàs. Déu-n'hi-do. Va, em va bé. Em va bé? Em va bé, sí. Em va bé. Com prepareu les vacances? Fau servir les xarxes, les noves clar, aplicacions lli... per trobar... Jo suposo que molta gent prepara les vacances, pues, eh, la primera cosa que fas és informar-se de la xarxa del destí que vols anar. Ah, jo pensar que primera informar-se al banc de com estaven els teus comptes. Bueno, ja ets hi estas. Ja no cal, ja no cal informar-se. tothom sap que elsim tots malament. Tots malament. Però vaja dins al marge poc o molt, doncs, qui pugui, doncs, aprofitar procés sí. capta. I llavors la primera cosa és informar-se a la xarxa sí. i llavors aquí hi ha molts llocs de, de visitar, no? Les primeres, les guies turístiques mm -hmm. eh, el Lonely Planet eh, el Guido de Tiochotag o el Tratamundos segons la, la versió que vulgueu escoltar El que passa és que en aquest sentit jo no sé si més ressò i això us ho demano, eh? Les guies turístiques oficials, siguin via paper sigui via online, o bé els blocs de viatgers que cada cop tenen més tirada perquè juntament amb els gastronòmics són dels que més estan creixent sí, també és una, una de les coses un dels fenòmens que tenim que aquí doncs, la, la gent eh, ara comença a accedir-hi i a mirar però la primera cosa és les guies no? jo crec, vas a buscar una, una informació més o menys oficial els ministeris de turisme de les diferents llocs que vols anar i, i els, les oficines de turisme i després te'n vas a veure els blocs dels viatgers perquè, clar, si et diuen no, és que tens que anar a la plaça Sant Marco a Venècia, oh, que xulo i, i en algun post de viatgeixes, no, és que vigila que si vas els divendres de 12 a 1 hi ha 300.000 persones dius, bueno, doncs igual anem a la plaça anirem dijous clar, no, això és aquella informació que no sempre està recollida en les, en les guies oficials i que en canvi són les que marquen la diferència entre tenir un bon viatge o un viatge fantàstic Sí, estic eh, en certa mesura d'acord amb, amb l'alfons. Penso que també depèn una mica del caràcter de cadascú. Hi ha gent que directament se'n va la, als blocs personals, de gent que, li, que a part de, de buscar i, m, més blocs que donin la informació per contrastar, uh -huh. però segurament segueixes ja de per si eh, gent que, que tinguis certa confiança i que et pugui donar eh, consells. I a més a més, si aquesta persona està a les xarxes, li pots demanar directament quin ha sigut les seves impressions, no només eh, fitxar-te en el que ha posat en un, en un post. No? Uh -huh. eh, els bloggers de, de viatges, com el que vam parlar avant, fa un temps, el tema dels gastrobloggers, que moltes vegades coincideixen i són els mateixos, sí. eh, són invitats en moltes ocasions a fer rutes per... Si us recordeu, l'UICETE, Sí. sí, que és veritat, fa a principi de temporada. Setmana, sí, aquesta setmana he estat a Noruega, precisament, mm. fent una, doncs això, rutes turístiques i anar penjant fotografies. ens van deixar un SIM local del país i van estar penjant fotografies i impressions de tots els llocs on van estar allotjats i, i visitant i tot això. És, un, és una gran... Un gran gruix de persones que ara mateix estan començant a explotar per, mm -hmm. per les agències de viatges que ja no, la gent ja no busca de manera convencional, no? Es dedica més a buscar per la xarxa. Quin és el paper de les xarxes, en aquest cas de les agències de publicitat? Perquè clar, estan canviant també la seva... Depèn, jo crec que els catalans, per exemple, ara fa aquesta setmana passada o l'altra van repetir la seva experiència de convidar instagramers famosos i molt coneguts mm. a tornar a fer fotos de Catalunya sí. mm. i els hi ha tornat a funcionar i ha tingut molt èxit i molt de ressò a i aquí, doncs, depèn hi ha, hi ha gent que s'està espavilant i que s'està fent les coses bé i n'hi han d'altres doncs, que s'estan quedant una mica enrere és mm. es que això s'ha d'estar de al quite també, a nivell dels blocs de viatges, pels que llegiu anglès, hi ha un bloc que és molt interessant, bueno, un bloc són blocs Eh, que es diu travelpod.com eh, que és el blogging build for travelers mm. i, eh, doncs, per exemple, aquesta setmana han penjat més de 107.000 experiències de viatge no i es pot... Eh, és un... Una plataforma que està molt activa, on participa Nacional Geogràfic, CNN, TripAdvisor, New York Times, i la gent pues, pot anar creant experiències de viatges aquí sobre i ser molt interessant pues, per Home, poder... És una, és una molt bona plataforma, informació. sí. Home, és de llegir l'anglès. Una molt bona plataforma en anglès. En anglès. No? <ríe> Clar, està, està Clar molt sí. bé. I, evidentment, dins d'aquestes plataformes també ten, trobem el TripAdvisor, on hi ha els comentaris dels, dels viatgers sobre mm. els diferents llocs aquí hem de vigilar perquè hi ha vegades hi ha comentaris que no són reals eh, fa poc, fa una setmana o així hi va haver un reportatge emassís, em sembla recordar que parlaven dels falsos eh, aví, de fos aví que diuen eh, i van ensenyar pues, com hi ha plataformes, per exemple a Madagascar perquè no estan penats per la llei que creen eh, falsos comentaris i falses estàncies de la gent si sigueu prudents, vigileu si tot és tan positiu, tan positiu potser ens hem de malfiar una mica Clar, si tot fet... és eh, també aquests falsos avisos també creaven sobre negativitat mm, s'ha de s'ha de contrarrestar però quan tens una certa experiència a l'hora de per exemple contractar hotels Sotaho hotels perquè potser en, on veus més aquesta diferència de criteris a l'hora d'avaluar-los. No? Quan tu busques un, un, a través doncs, del booking o a través de Tepatba, a través dels o de les diferents plataformes que ja que avaluen els diferents tipus d'establiments ja veus, que sempre hi ha crítiques positives, que sempre hi ha crítiques negatives i que, Fas allò del mínimo común múltiplo, saps? Allò que busques els denominadors comuns. Si dels, tots els comentaris bons i dolents et diuen que cal millorar el cafè, el cafè és imbevible, l'esmorzar no és el millor de l'estada, fes la idea que el cafè no estarà bo, de veritat. I que no es esmorzis allà. I que no es esmorzis allà. Te'n vas esmorzar amb un altre lloc. Ja. I també veus una mica, doncs, en funció de la nacionalitat, també els diferents paràmetres que hi ha. Sí, i dels gustos de la gent. Clar. Però jo per això, per exemple, m'agrada més booking que TripAdvisor, Llavors, fins i tot, encara que no reserveu per Booking, a Booking val la pena anar a, a veure els comentaris. Perquè Booking, els comentaris que, que fan, jo que sóc a usuari de Booking per reservar els hotels, la doni diu que ella també, mm. ja ha fet un signe sí, també, i vol sí. també... No volia fer públic, però ja ho han fet molt sí, bueno, bé. Bueno, doncs ja està... Eh, després del, de l'estar en a l'hotel al cap d'uns dies, Tambien... també el formulari per poder omplir aquest comentari sí. és a dir, que els comentaris que trobareu a Booking són gent que realment ha estat han estat a dins de l'hotel i han fet les reserves i llavors pues, són per mi una mica més creïbles que alguns comentaris que trobes al TripAdvisor mm. eh, ja sé que els hotelers es queixen de que Booking cada dia pesa més a dins de les seves reserves Uh, ho sento, però és que té uns avantatges serà, algun que són serà. interessants. Mm. Doncs això, ja tenim feta la tria del país o dels llocs que volem visitar gràcies doncs, a les guies turístiques que es troben penjades online, sigui gràcies als blogs dels viatgers o a les plataformes que recullen diferents experiències de viatge, com ens avançava l'Alfons Miralles, i ja podem començar a fer les nostres reserves de vols, d'hotels i, en fi, de diferents activitats gràcies doncs, a també altres aplicacions en aquest cas, doncs, o altres pàgines web com podria ser Booking, com podria ser TripAdvisor uh -huh. amb diferents... Les companyies aèries de l'ocost amb cost, sí. perquè avui sabeu que tots els opillets uh, de companyies aèries són electrònics és a dir, sí. tant se val que reserveu uh -huh. i, i que fa avui el bitllet electrònic uh -huh. uh, i, i després, doncs, pues, depèn podeu contractar viatges amb agències de viatges online, els... Eh, o en agències viatges tradicionals a mi m'és igual també, sí, eh? no, no, tot està a disposició, tot, a disposició. De... i durant el viatge doncs, llavors, hi ha una sèrie d'aplicacions i de guies que pots utilitzar que estan molt bé o està abans del viatge, algunes d'elles el Google Street View, uh -huh. per exemple o per trobar Maps, les adreces o Google Maps. per trobar les adreces, per buscar a, a veure quin aspecte té la façana Estava esperant que Alfonso parles del Foursquare però veig que no ho fa per què serà? No ho pas, perquè et fa servir molt últimament. Eh? Sí, I a, o, o a més a és molt útil. Fosquera el Foxquare el fa servir durant el viatge, no? El fa servir durant el viatge, deixa estar parlant. Sempre quan tinguis què? 3G, ah, escala, amb un que... preu raonable, bueno. Home, o acaba... wifi. Ara que el roaming acaba i no sé fins a quin punt això també ens afectarà a nosaltres. Uh -huh. Esperem ja que alguna cosa repleguem. Sí, però passa amb la majoria d'aplicacions. Bé, bueno, hi ha aplicacions que després et deixen contingut offline, però, però bé, bueno, eh, comptem que necessites com venim un wifi i que segurament a l'hotel en tindràs, que tornaran sí. el servei i Cada cop com més. Sí, contem amb això. Per la preparació també que deies de llenços de viatges i tal hi ha moltes aplicacions, moltes de, de llenços ja la seva aplicació pròpia. De Booking, de fet, hi ha una aplicació que està també que es diu Tonight i és per reserves d'última hora. Uh -huh. em, hi ha la de kayak, que s'anuncia, i a més a més la de touristy, és una, una gran guia de viatges, la més completa per planificar viatges, mapes de ciutats offline, o sigui que no necessites tenir el wifi, ni traient, diaris, tours... Vaja, que et pots organitzar eh, absolutament tot a través d'aquesta aplicació es diu Turistai, ja pensarem després el link al Facebook perquè eh, tota la gent que pugui doncs, estar interessada que està molt bé, eh, eh, la veritat eh, no necessites estar connectat a internet per, per tenir la majoria de contingut després a Fosquare eh, hi ha una altra aplicació que s'està fent servir moltíssim almenys es diu Yelp i, yelp, I és una comunitat... I Elp, està molt als Estats Units, sí. molt poc a Europa. Es, a Espanya s'està fent servir moltíssim, molt no sé, a França. Europea. Per què serveix? Eh, és una comunitat de, de viatgers i el que fa igualment és averiguar per la zona en la que estàs, un anar a menjar, on mm -hmm. sortir... Vaja, són recomanacions també, igual, molt semblant al Forsquare, però ara mateix eh, s'està creant la comunitat. S'estan fent molta promoció des d'aquesta... A aquesta companyia, per fer-lo servir a Espanya. Foodspotting, Airbnb... Foodspotting, anava a dir. Eh, tens també l'AroundMe, que també, si vols, al teu voltant sabies que si hi ha uns restaurants, hotels, si estàs buscant una botiga d'una cosa en concret, mm -hmm. eh, doncs també, entrodeixes eh, la teva recerca i, i et donarà les, les possibilitats que tens a, al voltant. A l'Only Planet, que dèiem abans, també hi ha una aplicació, que és molt, molt complet, però necessites estar online sobre països i ciutats. I coses que necessitem quan estem en una, en una ciutat, per exemple, una guia de metro de Això trens. és interessant, sí. Eh? Hi ha una aplicació que es diu A-Metro i et mostra mapes de sistemes de trànsit de, de tot el món. Eh, metro, tramvies, autobusos, trens... a horaris també? Doncs mira, mmm, quan me l'instal·li t'ho comento, perquè eh, tinc la llista llarguíssima i si no he d'instal·lar tota... Malament rai, clar. Sí. Clar, perquè t'instal·les només els que necessites. En principi seria el que dient, perquè Home, si no sí, acabes... Perquè, perquè vull jo al metro de Vietnam, si és que n'hi ha... Bueno, però l'altra cosa és en molts països i moltes grans ciutats de base a Berlín hi ha una app específica del metro de Berlín hi ha Londres, i a Nova, a Londres, a Nova York I llavors, Barcelona també té, Madrid Tòquio. Sí, però això per exemple, quan estàs encara aquí que encara no has arribat te la per descarregues exemple, aquí te i, te la ja descarregues i pots per exemple, dius, mira, volem visitar el museu tal i qual, és factible no és factible perquè a vegades això si no ho veus sobre el pla o on tens d'hotel, on tens les diferents coses ja. t'organitzes Depèn de com s'hagués organitzat, perquè al fons com va el seu aire és diferent. Però la gent que s'organitza normalment com va de viatge i diu que jo vull veure això i això i això, vull fer això i allò, i tinc tants dies i vull repartir me bé, no vull fer desplaçaments inútils, o vull mirar de concentrar les activitats per dies i per zones, o per temàtiques, doncs això et pot ajudar a organitzar-te. Això també el que teniu que buscar és en els museus, als Estats Units almenys funciona molt bé, aquí Europa comença a funcionar, que pots baixar les audioguies dels museus en el mm. teu mòbil o en el teu iPod o en el teu és dispositiu MP3 uh -huh. ja preseleccionar el, el que tu vols veure d'aquell museu ja només carregues els, els elements que tu vols veure i quan arribes al museu pues, ja fas la visita directa amb la teva audioguia amb el teu idioma això me'n recordo que ho vaig fer servir al MoMA i estava molt bé i ho recomano tothom perquè és molt, molt interessant uh -huh. que estava, estava jo pensant que que amb aquestes qüestions també pot ser molt útil no només pel tema dels dels museus, sinó també pels diferents tipus, per exemple, de descomptes, activitats puntuals, agendes, per exemple, dels i això em ve al cap vincular-ho a Andorra. Parlem bé d'Andorra i de les coses que es fan des d'aquí, que ara sembla ser doncs, que quan els turistes entrin a Andorra rebran un SMS amb amb la possibilitat de tenir accés a descomptes, a diferents promocions que podria haver -hi en curs en aquell moment, no? Que està bé, està bé o és intrusiu? Ba, aquest és el límit. Qu Quants cupons rebràs? No si, sé. Perquè ara imaginem que hi hagi 100... Sempre em xafa la guitarra, que tothom. 100 persones que proposin cupons, descomptes. No rebràs 100 SMS. Bé, bueno, amb l'activitat que tenim a data d'avui de d'SMS i missatges d'endoraturisme per e i tal, no són gaires, la veritat. Perquè endoraturisme és de fer e-mailings setmanals, em sembla. Mm i els SMS que hi ha de promocions de privats aquí, d'empreses de, doncs de, de roba i coses per l'estil t'envien molt esporàdicament i són poquets oh, oh, Salut! Sí. <ríe> sí. <ríe> Però que sí, que tens no, no, que té, està allà ja al límit Aquí és, la, és el límit de l'intrusió en la vida privada i en els dispositius no? mòbils Amb el que es podria fer enviar un primer SMS dient, a partir d'ara anirà rebent missatges, sí o no? Ja està. No? Una fórmula. Perquè la gent que sí que els vol rebre, què? Ah, no, no, jo, que s'inscrigui en una llista. Uh -huh. no, és, és, un, és una dificultat i s'ha de trobar un just equilibri, no? Uh -huh. De poder respectar la vida privada i, i la necessitat d'informació de la gent i la, realment la, la informació que hi vol donar, no? Eh, jo crec que hi ha d'altres sistemes que són més in interessants utilitzar i, i posats a fer potser no tenim que inventar res mm -hmm. potser és utilitzar xarxes que ja existeixen com quina? Foursquare mm -hmm. Footspotting eh, M'encanta el Footspotting que permeten que en el teu mòbil a tu a la teva voluntat mm -hmm. miris al voltant teu que hi ha, que hi ha. Eh, Això és interessant, sí, aleshores... perquè és, més, és veritat que és menys intrusiu. És menys intrusiu, és mundial, et permet fins i tot de fer-ho a casa teva, sí. és a dir, abans de viatjar, uh -huh. i, i de simular que estàs en aquell punt. Llavors, a partir d'aquí jo crec que és potser el cap on tenim que anar uh -huh. Jo a vegades estic una mica preocupat al sentir que la wifi que s'oferirà gratuïtament només permetrà accedir a unes aplicacions. sí és una cosa que no comparteixo que és el que vam comentar fa uns dies realment no és gratuïta és gratuïta fent serveis és publicitat certes... ah, um... publicitat tampoc perquè hi ha companyies que ofereixen wifi gratuïta a canvi de publicitat i que els comerços que estan a la zona et puguin enviar missatges uh -huh. i això és una altra cosa és, és diferent de totes maneres, potser aquests SMS estan més pensats a, per, per tothom. O sigui, no per la gent que no porta smartphone, sinó per qualsevol persona que, que porta un telèfon normal i correct correcte. I no. Que n'hi ha moltíssima gent que no fa servir smartphone. No? Tothom en tenim, no? O, fem habitualment ser, o el tenen, però no fan servir aplicacions ni, ni naveguen amb el telèfon. No el fan servir com Males a tal. Per el vols? Quantes aplicacions fa servir de les que tens instal·lades? Jo la majoria. jo no. no Riu per ens preguntar la setmana passada això, Ja. Sí, la majoria... Moltes... de les... no en tinc tantes, potser, d'instal·lades, com et penses. No s'ho creu, eh? això és una pregunta trampa, a veure si diem una altra cosa diferent. Clar, ja vam dir-ho la setmana passada, és veritat. Bé, hi ha moltíssimes aplicacions que, que, que, que, ens, que podem fer servir durant el, el nostre estancat en algun lloc i no necessàriament han de ser relacionades amb viatges. Eh, des de Twitter ens comenta, per exemple, la de una aplicació que es diu Doctoralia, que és la recerca de metges i cites mèdiques a 21 països. Sí. Que això també és interessant. No n'hem parlat de la sanitat, perquè clar, te'n vas de viatge... Sí. Un altre dia, un altre dia. Si que, això també es pot fer a la gestió per correu. No, no, que això es pot fer a la gestió online. Te'n vas al, al, a la pàgina web de la casa, m'hauràs el teu número d'identificació per poder accedir uh -huh. i fas el tràmit pel qual fas la demanda d'allò de, del... Com es sí. diu? Del volant de desplaçament. Volant de desplaçament. Això, gràcies Famous. al fons. Fas el volant de desplaçament per França, per Espanya, per Portugal... Si és un que per cada persona. Ets, un per cada persona que hi vagi. I això és un tràmit que pots fer i deixar fet a través de, de la xarxa. Uh -huh. És que estic positiva avui, al fons no miris així. Que... <laughs> jo, jo tenia una pregunta. Vosaltres sou molt de cuponing, d'utilitzar de... cupons? Gens. No gaire. I creu, per què? Creieu que és una cosa d'ara una cosa d'abans? La dels cupons és antic, això no. Jo recordo sí. allò d'anar a botiga que et donaven aquells quadradets que anaven segellant i et posaven sí. a l'espar. Això feien a l'espar. <ríe> sí. Però s'està posant Vamos, de moda això dos cupons. Una altra eh? vegada. A internet. A sí. internet dir? també, sí, sí. moltíssim. Perquè, per exemple, les compres agrupades al grup no, no ha tingut l'èxit esperat. No sé, jo és que no, no... Això la Pilar, que és la que està posta És la, la que més compra i... Clar, la que ja més... Ja no, jo compro molt per internet, però això dels cupons se m'escapa. Però el tema dels cupons, sí, no, estic assabentada. Però a les, les ofertes privades i això sí, sí, eh, però... El tema dels cupons, estic que assabentada, són promocions, però de totes maneres, a mi és que no em crida l'atenció, em sembla molt antic també aquest sistema. Com que ens ven com a novetat en el país... No, no jo no recordo de petit l'emailing també és una novetat que quan portaves també les tapes dels iogurts et donaven cromos oh. no s'han recordat els àlbums sí. això no té res a veure però s'han recordat els àlbums de cromos de les sèrie de dibuixos que es feien aleshores cada dissabte a la tarda que quan era el Don Quijote era el llac i la nuca i les típiques que sortien el, el cacau, els, els pots de cacau i de, de nocilla i coses d'aquestes I, i a la Baix Quirí també hi havia, hi havia cromos i el Sí, vaig dir aquestes coses bueno, això és la, les frases ara que, És molt un 0. La, les frases que posen en els bombons o les galetes aquells de la sort chinesa. I en els frase, formatxets, i en els formatxets del del dejos, Sí, i, i en els carambars sí. i i a diferents llocs. Oia, oh, ia. Clar. Però això és molt un 0. Sí. El passa cada que... que... El tema de, dels cupons em sembla que com que ja s'està dient que més que captar clients els has de fidelitzar, doncs ara s'estan anant cap al tema dels cupons per, per doncs això portar la, la gent habitualment als teus, als teus locals. El que passa que se, sempre se n'obliden que està molt bé portar els clients de manera habitual al teu local, però es, tornarà si el servei és de qualitat i és bo. Clar. Que això al cupó no ve. No, però vaja, això es, es dona per fet que ha de ser així, no? <ríe> O oh no? <laughs> Soc oh. dolenta, l'Alfons està rient moltíssim. Sí, sí, és dolenta. Però, bueno, no, però de veritat, eh, és una, està bé tota, tota nova iniciativa o tota nova prova, perquè no, i si és de, econòmica, no, si no, és fantàstic que es provi. I si no ho proves, tampoc saps com funciona. Evidentment, evidentment. El, que, que, sí. passa, el que passa és que sí que és, és nou per, per, per aquí, pel país, és nou, però mm. que no és un sistema nou per, per tothom. No? no, i que no sigui interessant per per tu perquè, o per mi, que no ho faig servir, no vol sí. dir que no sigui superinteressant i motivador i engrescador per persones dels doncs, que sí que... No, i hi ha molta gent que es dedica a buscar-les per sí. grups de Facebook o pàgines sí. que fan descomptes a perqueries o coses mm. per a l'estiu. Tenim o, o Joan Anton Serrat que ens proposa també el Blender, mm. diu que és una aplicació que permet trobar persones afines, ah. a. a el mateix perímetre. Uh -huh. Afins de, de quina manera? De quin, de quin tipus d'afinitat? No, no el que tu et penses, malpensada. Ei, jo no he pensat res. Llavors, ja està, ja la veus, veus? Que anava més enllà. Ja anava més enllà. Ja anava més enllà. No, però de, per anar al cinema? Perquè estàs sol a mig de... No sé, diu Pipo. People... explicans això, explica'ns-ho. vols conèixer? Vols trobar una persona que sempre has volgut conèixer? Milers d'usuaris t'estan esperant. Ah. Bueno, no, ah. No diu res més. És Home, igual que fan és fer-te com una mena de test. Ara estic inventant-ho, eh? pero de te doncs quines són les tres preferències si i t'agrada i una cosa el com, el com mòbil, una altra, si tarda sí. més al Force Quero t'agrada més una altra cosa, exacte, en fi cadascú 183 <ríe> milions de persones i apuntada. De unitat, -do, doncs mira, al fons comença i ens expliques, és blau. <ríe> no, et sto lobet tester. No, no, no, no però I en va. aquest cas la veritat no ha crida, ja tinc bastant amb les saltes xarxes que tinc. <ríe> No donaves, no donaves la fila. Algun <ríe> però, altre consell per viatgers? Sí, tenim aplicacions per trobar zones eh, wifi gratuïtes. Ah, de, això és molt eh? interessant. Sí. Doncs hi, ha, bueno, hi ha aplicacions, podré trobar un munt, però per exemple tenim la Free FreeZone wifi. Una un. un, altra cosa, aplicacions per controlar la despesa, de quan gastem, viatges, ah. eh, cafès, diners sempre sí. més el que pensaves i és sí. una dona organitzada home, sí. però és que has de tenir present has de, has, de, has, de, has de tornar a casa i té prou diners per tornar és que vull dir, sí. tu vas fent truques al banc i, i, la, i la visa que no funciona i la visa que no va, sí, per això que va bé Exacte. com es diu a aquesta aplicació? Mira, doncs, tingui... sí, perquè està molt bé de dir, però si bueno, no dius n'hi ha, és que hi ha no... moltíssimes, però jo tinc Expensify, és una que fa control de despesa si no, busques al Google Pila feta, despesa i et surt. Que Si sí, sortirà tota a l'arroi i sabates que m'he comprat. Amb aquesta aplicació podeu fer una fotografia del rebut, tiquet o factura, per allò de tenir-ho tot supercontrolat. Ah, molt bé. Eh? Mira. I, I, escaneja, és les les I escaneja les dades. Això Pense és perdó, les organitzades, no. Veu? Després, <laughs> tra e comunicar-te, traducció. Ah, bé. Doncs, ah, eh? ah. Ves saber un vas que no t'entenen. Sí. Ni la liem. A la pau. <laughs> No, per, exemple. per exemple, per exemple, que ja parlem un altre idioma. Sí. vas a comprar malecotons i ja no. Malecotons? <ríe> ai no, no, ai. No diem, ai que són ja. falta les vacances, ai, que, sí, sí, falta. que la pilança està arribant a poradeta. Eh? <ríe> no diuen malecotons ja, com es diu? no, ho sé, pau. no diuen no, això. No, la pa no sé. Ah. No bueno, no manté, és igual, sí. És un pre sex, ja us turista language learning speaking, eh, <ríe> això que queria dir si que són entel així Bueno, uh, hi ha aplicacions com el famós Google Translator um, per, per fer traduccions. Google Translate. Translate. Google Translate. Translator, per a los amigos. Uh -huh. eh, I tenim un altre que es diu Bocre, amb V baixa, que sí. és un traductor, però aquest és de veu. Ah, això està molt bé, també. Llavors, selecciona l'idioma de, de l'interlocutor al país on estiguis llavors el que fa és traduir la, la veu d'aquesta persona al teu idioma un quilo de melocotons de, a veure què surt, veure què surt. Llavors, és, està per disponible per iPhone, uh -huh. iPad i Android Molt bé. és gratuït si, si no recordo malament o sí sigui que és fantàstic en aquest sentit eh, tenim pel Twitter una persona que ens diu que als Estats Units els cupons per internet i SMS han sigut un dels grans desastres de màrqueting dels últims anys sí? Bé, en fi, bé, les dimensions són diferents, sí. siguem positius siguem positius, eh? jo, jo crec que com més petit pitjor, però bueno <laughs> sí. no, no hi ha la massa crítica, no hi ha massa crítica en fi, el que, sem, el que tenim és temps crític perquè estem ja al final del nostre temps, arribem ja ja. al final sí. sí, que passa ràpid, és que és com els viatges visto i no visto, com les vacances jo no t'imagines que aniràs de vacances, no sé no sé, algun lloc on hi hagi <laughs> Esperem, vaja. A la vall d'Aran. A la vall d'Aran. Arribem al final del nostre temps, Pila Zeta, Alfons Miralles, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Bona tarda a tothom. Marxem de viatge, doncs com a mínim, fins demà, a dos quarts de dues del migdia, quan us esperem en una nova edició de Ningú és perfecta per parlar, entre altres qüestions, amb l'escriptor Albert Salvador, que està preparant la trilogia del guió de la pel·lícula Jaume I el Conqueridor, que sembla ser, doncs, arribarà, si no en breu, a mig termini a les nostres pantalles. Serà fins demà, a dos quarts de dues Bona tarda.